Avui, a Calaix de Sastre, us oferim la xerrada sobre salut mental que va tenir lloc a l'Ateneu Llibertari del Berguedà el 30 de març, a càrrec de membres de SFAM, el Grup Horitzó, Activament, a FATRAC i Delícies del Berguedà. Doncs va, comencem, eh? Vinga, bon dia. Bon dia. Gràcies. Bon dia. La primera cosa que em ve al cap és gràcies, moltes gràcies, vulgargar-nos aquí, eh? perquè precisament és el que volem no?, obrir-nos a la gent i que pugui, tothom pugui saber què fem qui som i a què ens dediquem en el tempo libre,? ¿vale? Eh, jo començaria per explicar una mica mm, què és eh, el marc eh? en el marc en el que estem totes les, les associacions que, que venim aquí a explicar, i després presentarem les persones que, que us explicarem i que representen cada entitat. Nosaltres aquí a Berga existeix, suposo que això ho heu sentit, perquè ja fa com quatre anys que es va fer una cosa que es diu Berguedà en xarxa. Que bo, és algo cosa eh, semblant a que des del Consell Comarcal doncs, han intentat que els diferents, eh, les diferents entitats funcionin en xarxa a, a nivell comarcal, i el tema de salut mental està dintre d'una mesa, una taula, que es diu del, del tercer sector i de diversitat funcional. Llavors, dintre d'aquesta taula hi ha associacions diferents i una, una comissió, perdó, comissions diferents. Una comissió és la de salut mental. Aquí aglutina entitats que treballem per la salut mental, des d'associacions, fundacions, empreses, entitats públiques, per exemple hi ha pues, el Consell Comarcal l'AUTL, eh? estem tots en una comissió que diem de salut mental i aquesta comissió doncs, ens anem trobant periòdicament un cop al mes o així i què fem? Doncs intentem pensar accions que puguin visualitzar per una part el tema de la salut mental i per l'altra millorar la vida de les persones que tenen salut mental i les seves famílies eh? perquè aquí estem associacions des de persones, en primera persona que diem nosaltres que són aquelles persones que han patit o pateixen un trastorn o un problema de salut mental també associacions de pares de persones que, que el tenen i també estem com a dos empreses, per dir-ho d'alguna manera, una fundació i una empresa que donen feina a persones amb trastorn mental. Doncs en aquesta comissió de salut mental a més a més hi ha el Consell Comarcal que aquí us he de dir que està fent un paper extraordinari, tenim una tècnica. Clar, suposo que els organismes funcionen una mica en funció de les persones. Bueno, talleu-me sempre que vulgueu, eh? perquè potser m'enrotllo com una persiana i no enteneu res el que explico. Eh, la, els organismes funcionen una mica també segons les persones que hi ha davant, jo tinc claríssim, això, no? I aquesta tècnica que tenim assignada a nosaltres, que és la rosa genovés, i vull dir-ho públicament perquè segur que la coneixeu, doncs ens ajuda moltíssim, moltíssim, perquè s'implica a tope en el que fem. I gràcies a ella, doncs, que és la que coordina bàsicament aquesta comissió, doncs, fem moltes coses. Diu que som de les comissions que més treballem d'aquí de Berga, o sigui n'hi ha moltes al Berguedà d'altres temes, d'educació, de sanitat, de no sé què, diu que la que més coses fem són nosaltres, es veu que ens hem acabat en sèrio el tema de la salut mental. Eh? Llavors en aquesta comissió un bon dia vam veure que es feien plans de antiestigma comarcals, i nosaltres vam dir, home, però nosaltres també podíem fer un i amb l'assessorament d'Obertament, que és un col·lectiu, que l'únic objectiu que té és la lluita contra l'estigma. Eh? Només aquest objectiu. I assessora a entitats, a associacions a, a, que volen lluitar contra l'estigma. Ell assessorava aquest organisme a les entitats que volien fer el pla aquest eh, contra l'estigma. I els vam cridar, van pujar aquí i ens van assessorar com es feia un pla Estigma, salut mental, que nosaltres li vam dir així, que en realitat és un pla comarcal anti -estigma. que és tot aquell patrocol, eh? però que lo més important no és només això sinó la feina que vam fer, perquè vam fer una feina d'estudi de com estava la comarca, què passava amb la salut mental a la comarca, vam fer una sèrie d'enquestes que algú igual us va arribar a través de, de mòbil i d'aquestes coses, en el qual es preguntaven qüestions mm -hmm. com quina era l'actitud de les persones envers la salut mental i què pensaven d'aquest tema. Amb aquest estudi vam pensar activitats que es podien fer per solventar aquests problemes que vam detectar. No? I aquí vam plasmar doncs unes 30, 35 activitats a fer mentre es durés aquest pla que en realitat era en un any. Era molt ambiciós, eh? Tant ambiciós que quan hem hagut de fer la valoració hem dit o poc temps, ampliem uns sis mesos més per valorar el pla. Però n'estem fent moltes d'aquestes activitats. Eh, un exemple d'activitats que fem per posar... Estem fent mm, a la televisió, o sigui, com que volem donar-nos a conèixer i volem lluitar contra l'estigma, doncs ens havíem plantejat fer un programa de tele que fos sobre salut mental, i els vam fer una proposta a Ràdio Verga els va semblar que era massa ambiciós també, com tot el que fem, i va dir, bueno, estem d'acord, volem treballar per la salut mental, però en lloc de fer aquest programa que vosaltres voleu, el que us donem és l'opció de que en el ressupor puguem parlar tres o quatre vegades de salut mental. I nosaltres vam dir, val més això que res. Eh? És televisió, no és, és, és ràdio. Ai, televisió, què dius ràdio? Tota l'estona no ve, de ve de ràdio. ràdio. Vaia com estic. No, no, no, no, si no assiste a Ràdio Verga, només assiste la vostra. <sí> televisió, televisió, televisió. Sí. Bueno que si la voleu utilitzar, sí, sigui, sí, sí, sí. la teniu obertíssima. Pues, si veu sí. alguna cosa, sí, sí. ens ho comenteu. I... Eh, la veritat és que en aquell moment ens vam plantejar la tele, perquè com que radio Berga no hi era i vosaltres no us teníem presents, veus ara també ha anat molt bé, perquè mira, eh, ens hem vist, ens hem trobat, i a partir d'aquí podem fer coses junts. Però en aquell moment no hi vam pensar, vosaltres. ben vam dir, doncs anem a la tele. I la tele... Estem agraïts també perquè no vam fer un programa de salut... Vam pensar, poder un programa tot de salut mental, un cop cada 15 dies o més, poder massa, i la gent igual tampoc no. Però això està bé, el ressupor, es veu que el veu gent, i ens han donat l'opció, ja hem fet dos, i ara farem un tercer, i de cara al futur suposo que continuarem col·laborant. Eh? Aquesta era una de les activitats. L'altra de les activitats que, que teníem previst fera era també mm, amb el cinema, aquest nou que s'ha obert però no hem acabat de posar-nos d'acord. Ens ha costat molt perquè ens cobren molts diners, volíem col·laborar regularment amb ells, que ens passessin pel·lícules de salut mental, pel·lícules que fossin bones, d'aquestes que són comercials per dir-ho d'alguna manera, ja no entravem en pel·lícules de cineclub, no? Però no ens han posut... La, la... Sílvia és la, la que ho gestionava i ens ha costat, eh que sí? Sí, no, no, surt. no surt econòmicament de manera, ens demanen diners i és l'únic que no tenim, tenim molta il·lusió, moltes ganes però diners no. Llavors una altra de les activitats era aquesta que estem fent ara, que era donar-nos a conèixer perquè hem arribat a la conclusió de que la gent del Berguedà no sap ni que assistim i vam posar com a activitat doncs, una activitat en la qual aniríem paulatinament presentant-nos a totes les entitats de Berga i el Berguedà per explicar qui som que fem i, i els objectius jo diria que són dos un aquest, el de donar-nos a conèixer però l'altre i, i tan important només és trobar gent trobar complicitats gent que vulgui col·laborar amb nosaltres d'alguna manera o sent activista diem, diem activistes a les persones que tenen o han tingut un problema de salut mental i volen explicar-ho volen venir com aquests que, que han vingut ara a explicar el seu problema perquè tothom ho entengui o es pot col·laborar encara que un no tingui ni aquest problema, ni sigui familiar, perquè també pot col·laborar des de l'associació de familiars, pot ser que no tingui res de tot això, però com que resulta que l'OMS diu que un de cada quatre tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida, doncs encara que no el tingueu, doncs el pròxim podeu ser vosaltres. Vull dir que ningú està lliure de que tinguem un problema de salut mental ni que tinguis 60 anys, diguis jo ja estic, perquè ja amb 60 no l'he tingut fins ara, no el tindré. Pues no, pues es veu que en qualsevol moment pot haver algun episodi de la nostra vida que, que faci que un pugui tenir un problema de salut mental. Per tant, col·laboració a nivell d'activista, que us dit, de col·laboració amb les associacions familiars, o de voluntaris, voluntariat, eh, fent activitats d'aquest tipus que estem fent, fent difusió, fent lluita contra l'estigma. Perquè què és ben bé la lluita contra l'estigma? Evidentment, les persones que tenen un trastorn mental eh, tenen com una marca, eh, que això li diem estigma, la qual és molt difícil de, de trencar i aquesta marca afecta a la seva vida personal, a la seva vida familiar, social, a l'hora de trobar feina, a l'hora de trobar veïns. Aquí en aquest pla antiestigma ben fer aquesta enquesta que us vaig, vaig dir el diagnosi i resulta que bueno, aquesta enquesta estava una mica esbiaixada. Perquè, evidentment, com que la vam fer a través de les xarxes socials i vam compartir les persones que estàvem en la Comissió de Salut Mental, què va passar? Que vam enviar-ho a gent que estava molt sensibilitzada en el tema de la salut mental. Eh? La propera que farem, quan farem l'evaluació, tornarem a fer una altra enquesta i intentarem que arribi per altres conductes a gent que no tingui cap mena de relació amb la salut mental. Eh? Bueno, va ser un 70%, 77% de les persones enquestades eren dones. Bueno, això ja també ho sabeu, ho sento, que hi ha molts homes aquí, però ja sabeu que les dones se us menjaran, com deia una mestra, companya meva, que tots coneixeu, eh? Tu segur que la coneixies. Una mestra que la sentia, fèiem classe ella en una banda i jo l'altra, aquelles classes que havia una aquí i una allà al mig, eh? I deia, és es que les nenes se us menjaran! <ríe> perquè esteu atontats! Bueno, atontats, aquesta paraula ho devia dir, però deia, se us menjaran les nenes, però que no ho veieu! Espavileu-se! Bueno, doncs, el 75% de les persones, 77, que contestaven eren dones, eh? el 90% viu en el Berguedà. la idea era que tothom, el 100% fos del Berguedà, però al compartir sempre s'escapa que algú comparteix en un grup que hi ha algú que no és del Berguedà. Eh? El 44% de les persones encastades ha treballat amb una persona amb un trastorn mental, que eh? no està malament, un 44%. El 56% de les persones encastades ha tingut una amistat amb una persona eh, veïna amb un trastorn mental. Això són tants percents alts perquè després veureu el que, els tants percents que... El 27% de les persones enquestades treballen a l'àmbit educatiu. Què passa? Que les persones que estem en aquella comissió, moltes som de l'àmbit educatiu. Aquí els que em coneixeu una mica sabeu que jo, mestre de tota la vida. Crec que Encara continuo sent, sent mestre, perquè això es porta a la sang una mica. Eh? I treballen en l'administració pública. I 17% en el tema de salut. Clar, ja dic que aquesta enquesta està una mica esbiaixada. Eh? Intentarem que el futur no sigui, però de moment bueno, som les persones que estem allà. Som administració, som mestres, som dones, perquè en aquesta comissió volia dir quants homes hi ha. Josep, ajuda'm. Dos. Homes de la Comissió de Salud Mental. Homes són dos. Dos. La resta, dones. El doctor Josep Humach és de la Comissió de Salud Mental. En representació del CAP. Eh? O sigui, clar, hi ha dos homes i de dones, doncs, si em sembla que són 14 pues la resta. Bueno, es va realitzar de forma telemàtica i anònima durant els mesos de novembre del 2017 i febrer del 2018. 517 respostes. Eh? Està, està bé, eh? Les persones que ens assessoraven de obertament van dir que era un tant present que estava molt bé. Llavors eh, vam fer una sèrie de preguntes que jo comentaré algunes. Per exemple, si estaria disposat... Un era un... un un dels qüestionaris que vam passar és com a intenció de comportament, la intenció que les persones tenen, no la realitat viscuda, eh? sinó preguntes, tu viuries amb una persona que té un trastorn mental, tu treballaries eh, d'intencions. I en aquest, doncs, havia... Eh, la pregunta era si estaries disposat a viure amb una persona que té un trastorn de salut mental. I un 52, amb 3%, van dir que sí. És a dir, que, clar, les persones a les que es va passar aquesta enquesta, doncs, se suposa que estaven sensibilitades amb el tema, persones que no tenen experiència en trastorn de salut mental, eh? Per contra, les persones que sí tenen experiència en salut mental, a la mateixa pregunta de si estaria disposat a viure, doncs hi ha un 64,3% que contesten que sí, puja el nivell, però no arriba a ser tampoc ni el 100% que hauria de ser. O sigui, això demostra que el mateix col·lectiu de persones amb trastorn mental tenen un autoestigma. O sigui, ells mateixos estigmatitzen a les persones i estar ells mateixos, que aquest és un tema que també volem treballar, perquè el primer estigma que tenen les persones amb trastorn mental és l'autoestigma. el que ells mateixos ja eviten per no ser pues, pues, no ser acceptats en algun lloc. Eh? Llavors si estaries disposat a treballar amb alguna persona que té un trastorn mental, surt, de si sí, un 76,8% de persones que no estan en contacte amb el problema, vull dir que és molt alt, i un 81,6% de les persones que sí que tenen un, una experiència en salut mental. És a dir, que quant a intencions comportamentals estem bé, eh? són números que estan bé. Home, evidentment l'ideal seria el 100%, però clar, això ja és molt complicat. Eh? L'altra vale. enquesta que vam passar era una mica d'actituds, de què han fet les persones que tenen un trastorn de salut mental davant de situacions determinades. Per exemple, les persones que han deixat de buscar feina per tenir un problema de trastorn mental i veure les dificultats que es troben i l'estigma que hi ha en les empreses, hi ha un 38% que ho ha fet, eh? alguna vegada, deixar de buscar feina. Diu, és que no val la pena, perquè m'estic matant. Ja sabem que el tema de la feina està complex en aquesta comarca per tots, eh? d'això també som conscients. Eh? Però hi ha un 38% de les persones, que això, si arrodonim, és el 40% aproximadament, que ja ni busquen feina perquè és que no la van a trobar. Perquè ja es troben que no no, no, no. Si has deixat d'estudiar o inscriure't en algun curs de formació, per exemple, per aquest tema de l'estigma. Hi ha un 33% que ho ha fet. Dir, em trobo malament, em rebutja, no s'ho pera acceptat. Hi ha un 44% de persones que han deixat de tenir alguna relació personal. És dir, un tema preocupant de les persones amb, salut, amb problemes de salut mental és que en moltes ocasions acaben sense tenir amics. Aïllats i sols, perquè... No som ben entesos o ben acceptats. I si has ocultat o has amagat la teva problemàtica de salut mental, responen que en un, en un 60% que sí. Clar, si tu vas a buscar una feina i no dius que tens un problema de salut mental, poden agafar-te o no agafar-te, però... Però si dius que tens un problema de salut mental, està comprovat que si un empresari se li presenten, per exemple, tres persones amb discapacitat, una que fos discapacitat física o una discapacitat intel·lectual o una discapacitat per salut mental l'última persona que agafaríem seria la que té el problema de salut mental evidentment l'estigma és impressionant perquè hi ha un desconeixement total de les persones amb una salut mental quan pensem en salut mental diem boig sí o no? i a vegades ho diem bueno, i a vegades hi ha un col·lectiu de, de primera persona que es diuen bojos eh? I, el dia, i celebren el dia de l'orgull de l'orgull boig però és en plan, eh? dir, bueno, ja dieu que són bojos doncs pues vale. pues el dia de l'orgull boig se celebra i tot eh? Vale, no us vull atabalar números, eh? L'enquesta que més àmplia, però jo crec que amb això tenim un tas, el que és, i també un tas de que és el pla Stop Estigma a Mental. És una valoració de com està la comarca i amb els resultats una sèrie d'activitats que volem tirar endavant per lluitar contra l'estigma i intentar que les persones que tenen un problema de salut mental doncs, no visquin tan malament, millori la seva qualitat de vida i la de les seves famílies no ho hi estendrem més perquè si no la cosa seria no m'he presentat perquè he donat per fet que molts em coneixien jo vinc en representació de la comissió aquesta de però de les entitats seria de asfam, um, de familiars uh, de FATRAC que és una entitat que ja us explicaré què és i també us explicaré una mica el tema de um, l'empresa d'inserció perquè el que és el gerent que voldria haver vingut que ens ha donat dels iogurts aquests no ha pogut venir llavors ens presentem les altres persones que um, que ho havíem d'haver fet abans, però mira, les coses no sempre es fan com toca, i ara no ho hem fet com toca. <ríe> les persones que som aquí i que us volem explicar coses. Eh? Oui, jo sóc la... Eveli i jo treballo al Grup Horitzó des de fa un no, mes, un mes o menys, una miqueta menys. I no res, bueno, el Grup Horitzó és una fundació que després més endavant ja us explicaré que bueno, el seu objectiu principal és donar feina a persones que tenen un trastorn mental. I és psicòloga, que <ríe> no ho has dit. És psicòloga, sí. Bueno, sí. Psicòloga. No, jo simplement faig un voluntariat a, a Sfam, o sigui que si toca un fregar o un barridor... Allà doncs... la tenim, a ella i a la família. <ríe> Sílvia. Sílvia, em dic Sílvia. Eh, jo on dic Joab Soc de l'associació d'Activament, de l'associació del Berguedà, sóc vocal d'aquesta entitat i d'aquesta associació, i bueno, eh, també estic dintre del, del pla local, del pla comarcal anti que jo anem amb les meves associacions i amb les més entitats, formem. I bueno, hem vingut aquí a donar-nos a conèixer, eh, que us coneixeu, i aviam, si entre tots podem tirar endavant el, que és el, el tema de l'estigma, que, que crec que és important, però almenys per a nosaltres en primera persona. Molt bé. Em dic Gemma Ver, sóc social fundadora de la delegació del Barredà d'Activament. <coughs> Col·laboro amb el tema de les assemblees, fent actes, enviant-les a correu electrònic, correu postal... I formo part del cap, de l'equip, per dir-ho d'alguna manera, de l'equip gestor de la delegació del Barredà, que són uns tres o quatre o cinc que tirem del cargo. Com a totes les entitats, eh? I això és. <laughs> jo estic en Racero i sóc d'Activament i faig un voluntariat al Grup Horitzó. Molt, Molt bé, doncs les entitats que estem aquí avui som aquestes que hem dit, aviam, Grup Horitzó que ella us explicarà què és, activament us explicaran entre el Josep i la Montse, eh, i a mi em tocarà explicar les altres coses perquè els que havien de venir no han pogut. Eh? explicaré una mica d'ASFAN, que són familiars, explicaré una mica de FATRAC, que també són familiars, i explicaré una mica de l'empresa d'inserció que fa aquests iogurts que tindrem després per tastar. Mm? Ja, no. Jo, ja, no. em sembla que una mica s'huria... no sé si... Sí, sí, mireu, digueu, lo que A ha, la carta, ha, ha arribat... m'ha eh, arribat parlar una mica del que és un, una, un trastorn mental. Parlar una mica, que no era la idea eh, que teníem, perquè no, no, una però sí, sí, ho farem, ho farem eh? la psicòloga, que és molt psicòloga i sap molt d'aquest tema. Però... Però no, a part de no estar preparat és que la formació que, enfocada des de la perspectiva d'Obertament i Salut Mental Catalunya, que és la Federació d'Associacions, no passa per explicar símptomes ni trastorns en concret, sinó per explicar que Salut Mental és... Un, és, són moltes coses, és molt ampli, sentir-te bé, bé, és qüestió d'emocions, de sentiments, de moltes coses, no és només esquizofrènia, bipolaritat i toc, no sé, explica tu que ets la, Sí, o sigui, la salut mental és una cosa bueno, que tots ens podem sentir afectats per ella, igual que tots tenim salut física, hem de tenir salut mental, llavors la salut mental és un estat de benestar amb nosaltres mateixos, amb el que fem de satisfacció, per dir-ho d'alguna manera llavors quan alguna d'aquestes coses no funciona i hi ha algun d'aquests àmbits que ens fa sentir-nos malament o ens fa sentir-nos més nerviosos o qualsevol cosa podríem dir que tenim un problema de salut mental ara, el nivell en el qual aquest problema de salut mental es converteix en un trastorn doncs seria quan ens comença a afectar el que és la nostra vida familiar la nostra vida laboral no? i trastorns alimentaris per exemple, sí, sí eh? clar, llavors hi ha un àmbit armi... ja... ventall sí, trastorns. exacte hi ha, en... bueno la depressió, ja. la depressió no. és un no. trastorn, mental, més comun, evidentment. Sí, els més comuns són la depressió i l'ansietat, que tots, en certa mesura, tenim moments en els que ens podem sentir més baixos de moral o més ansiosos, però potser no arriben no, als criteris que es considerarien un trastorn, perquè potser estem malament una setmana o dues setmanes, però després ens recuperem. No? Llavors, quan això perllonga el temps i ens comença a afectar el, que és el nostre dia a dia, és quan hauríem de pensar aquí passa alguna cosa, no? Que moltes persones a vegades viuen amb depressió perquè se té entès, per exemple, que la depressió és algo que no et pots secar del llit, que estàs trist i és veritat també, però hi ha gent que tira endavant perquè té fills, ha d'anar a treballar i segueix allà i el canvi, el seu estat d'ànim segueix estant baix, segueix sense disfrutar de la vida, segueix estant apàtic i, i a vegades una mica la societat que ens mana que estiguem feliços i que siguem endavant i ens oblidem de que les emocions dolentes, per dir alguna manera, com la tristesa, la ràbia i totes aquestes emocions, són adaptatives i les hem de sentir també. No? I a vegades ens, ens neguem a fer-ho i després pues, surten per altres bandes i surten malament o d'una forma que no haurien de sortir. No? Des de les entitats que treballen sobre aquest tema, bàsicament, més que les entitats des del col·lectiu de psiquiatres, diríem, que tenen classificades com a trastorns de salut mental greus o, o molt greus, no sé com li diuen, una sèrie de, de malalties que nosaltres coneixem tots, que comencem a... serien quatre, bàsicament, no? Que seria l'esquizofrènia, seria el trastorn obsessiu-compulsiu, el trastorn límit de la personalitat i la bipolaritat. Això és el que consideren com a malaltia mental greu, però clar, això no és tot, és el que diem, l'espectre és molt ampli. Mm. Hi ha malalties, com els ha dit ella, doncs la depressió, l'ansietat, que no són eh, considerades com a greus, però que a vegades poden afectar més que un esquizofrènic que ha tingut un brot d'esquizofrènic una vegada a la vida. I l'altra resulta que arrossega una depressió que la barrossega en tota la vida. Eh, això es veia molt amb dones, dones més grans que nosaltres, per sort això va canviant, que estaven tancades a casa seva que no tenien relacions socials perquè es dedicaven a fer les feines de casa i el seu home estava treballant tot el dia i arribaven a tenir una depressió però endògena, tota la vida depressives o bé una addició, per exemple era molt freqüent que tinguessin alguna addició a l'alcohol o alguna cosa d'aquestes perquè vivien una vida que... i estaven tota la vida amb aquell problema i no era considerat com un problema greu. I un altre que ha tingut un brot psicòtic una vegada dos, dos, resulta que això és gravíssim. vull dir que, Si voleu, conèixer alguna cosa en concret d d algun trastorn d'aquests us ho podem explicar. Eh? Si donem per això, doncs expliquem les entitats. Podem fer-ho a la carta, no, és més, volem fer-ho a la carta, el que vulgueu, doncs ho, ens ho demaneu i nosaltres expliquem el que, sap, el que sabem. Eh? Montse, comences tu? Vale. Ja soc la Montse, soc el vocal territorial d'Activament Catalunya Associació i ell és el SOSCEP, el vocal territorial d'activament de Quiro del Berguedà. I us veniu aquí presentarà presentar la nostra entitat. Pues nosaltres som un col·lectiu actiu de persones amb experiència en transformatat que va néixer a Barcelona el 10 d'octubre de 2011. És una entitat autogestionada pels seus propis membres i està reconeguda per la Generalitat de Catalunya declarada d'interès social. Actualment té una base social de més de 500, 500 persones entre socis, amics i voluntaris. La nostra, la nostre, com treballem? Treballem de manera horitzontal fent que la veu de cada persona sòcia tingui la mateixa validesa fomentem que cada persona sòcia pugui fer sentir la seva pròpia veu aportant idees i propostes eh, promovem el treball en xarxa i la col·laboració entre persones i entitats no la competència i... i i treballem per revertir la dobra discriminació que pateixen les, persones, les dones per raó de gènere i salud mental. Treballem en tres àmbits. El suport mutu, el lluit amb empoderament i canvi social. Contra l'estigma, no? Sí, el lluita contra l'estigma. El 2015 van néixer les, les derivacions territorials per portar el model d'activament als redor del el 2019 som 7 delegacions, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Berguedà, Catalunya Central, Vallès Occidental, Garraf Penedès i Girona. I ara us deixo amb el Josep, que, que acabarà la Jo us explicarem una mica breu que és l'activament delegació del Berguedà. i us han fet 5 cèntims del que, del que promovem la Monsa, la, la delegaació de Berguedà va néixer el 23 de juliol del 2015, Con amb una base social constituïda de 31 persones sòcies i amigues i amb la seu social a Bèra. Ls Jo no ho faig de memòria perquè la meva memòriam' va molt ¿vale? A mesura que m'he fet gran i i ha anat i he anat corrent a l'enfermetat, la memòria m'ha mimbat molt, llavors m'ho he, he de fer així perquè si no no, no me'n sortiria. De totes maneres, Josep, la memòria ens mimba tot. tots, eh? Sí, però és que a mi últimament últimament és que com, com el perd, eh? com la memòria de perd, eh? Bueno, pues no t'explico jo, ja m'he apuntat una cosa que vull dir perquè no m'oblidi. O sigui, mira, la memòria, on no la tenim, eh? Llavors, activitats que fem a la Berguedà. Bueno, fem gestió associativa amb assemblees i formacions, eh, espais de gestió... Yes totes aquestes activitats les fem totes les elevacions, no? però cada, cada elevació fem aquestes activitats, que no una manera. Sí. Llavors això són espais de gestió i govern obertes a totes les persones que vulguin assistir-hi, d'acord? Es fa una assemblea una vegada al mes al Casal Ciut de Berga i les formacions són de capacitació a la base social són tres formacions a l'any, com a acollida al soci, alfabetització digital i dinàmiques grupals associatives. Llavors també tenim A Propra Cultura, que promou la, programa, és un programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya i fa, el que fa és la, la, accessible la cultura als col·lectius amb discapacitat o en risc d'exclusió social. El conveni, el conveni que ens ha permès gaudir cada mes de teatre, d'un concert o un altre esdeveniment cultural. Aquí, a la propa cultura està a Barcelona amb conveni al Liceu, a, a l'Auditori de Barcelona, per exemple, a Manresa i al Berguedà ho fem conjuntament al Colçat de Manresa. I cada mes, cada mes podem gaudir d'un concert o un, una obra de teatre amb les votacions que fem. Molt bé. llavors també tenim eh, com a activitat Club de senderisme i Passejades, llavors això, bueno, els diumenges ens, ens reunim una colleta i anem, anem a fer passejades eh, per aquí, per aquí, per, per aquí, per el d'acord? Llavors també fem algunes, algunes excursions, algunes de les excursions eh, realitzades durant aquests anys han set al Santuari de Queral, a Ripoll, a Rabàs, a Gòsol i al Santuari de Paller de Begà. Ah. A Mollà també. A Mollà també. N'hem sí, fet, fet unes quantes, gairebé... La primera va dur, ser Durant amun. el 2017 va ser? Sí. sí. Durant el, el 2017 vam estar pràcticament cada mes fent una excursió a diferents llocs d'aquí de, de, de, del territori català, i més concretament al Berguedà. Perquè vam rebre uns premis de, obertament per uns projectes que vam presentar. Llavors, eh, com a activitats també del Ber de Berguedà, hi ha una representació, una representació institucional a la taula i al Pla Local Ante-Estigma i Stop-Estigma a la Comissió de Salut Mental, a la taula de Diversitat Funcional, com a membre per tot de la Fundació Social de Berguedà i al Bande del Temps del Berguedà. Llavors, per les activitats què farem? farem? Farem un taller de teatre, volem fer taller de teatre, Volem fer taller de manualitats, taller de ioga, excursions i GAM. Què és el GAM? GAM són grups d'ajuda mútua. Aquests grups d'ajuda mútua és, és mútua, la particularitat que té, és a més a més de que està format de persones que tenen o han patit un trastorn mental, és que no hi ha un terapeuta que marqui la sessió. M'entens? Vull dir, és, està format per nosaltres, nosaltres anem allí i, doncs, bueno, eh, Eh, comptem amb les nostres experiències, eh? si vols, si vols xarra-xarres, si, no si no vols calles, i expliques la teva experiència, expliques lo que passe. passa, eh? o, o, o, o, o si o, això és... És un espai d'escolta i comprensió que fem una vegada, una vegada a la setmana durant una hora, una hora i mitja i no, no, no, no el condueix una persona moderadora però no hi ha cap, ni psicòleg, ni psiquiatra. És una particularitat de la nostra entitat que és autogestionada. I a diferència dels grups d'ajuda terapèutica, que són acollant familiars, persones amb problemes de ser augmental i, i professionals, els, aquests grans estan només, són tancats només poden participar a la gent amb problemes de ser humà. I bé, dir-nos que bueno, eh, ens podeu trobar sempre que vulgueu a, a www.activament.org. I bé, bueno, amb el això és tot. Molt bon, bé, doncs ara treu les xapes, perquè si no no les agafeu-les. Què vols que reparteixi? No, no, s'ha agafat menys que és la ja. no. És que també nos havíem de posar, no la porta posada jo. Molt bé, doncs moltes gràcies, eh, per la vostra informació. Gràcies a tu, eh? Bé, com que parlem d'associacions, comencem per les associacions, perquè tenim com dos tipus d'organismes diferents aquí, les associacions i les empreses, per entendre'ns. Comencem per les associacions. Ells són en primera persona, que són les que han tingut o pateixen un estorment d'alta. Sí, heu de marxar, val. Eh? doncs gràcies gràcies ara jo us explicaré un moment sense fer-me gaire passada dos associacions més us parlaré de dos associacions més que som associacions de familiars eh? una és ASFAM és l'associació de familiars de malalts mentals del Berguedà començo per aquesta Eh, L'explicació és ben senzilla, les famílies tenim problemes i quan ens associem les coses continuen sent igual, però almenys sembla que si te descarregues i parles, doncs la, el problema és, és més, més, més petit. No? I Llavors ens a començar a associar, va començar aquí a Berguedà, va començar la Manela Quesada, que tots coneixem, juntament amb dos persones més que són la Rosa Circuns, la Montse Magnet, que no sé si les coneixeu, són les quatre dones, i la Júlia, les quatre dones valentes de l'Alberguedà, que van iniciar el tema de l'associacionisme, van, van fundar Esfam, eh, perquè es trobaven que tenien una problemàtica molt severa a casa seva i que junts, doncs els problemes són més petits, han iniciar el tema d'Esfam i a partir d'aquí s'han anat fent moltes activitats. La primera, l'objectiu d'Esfam, és donar suport i assessorament a les famílies amb aquesta problemàtica, i a partir d'aquí doncs es fa també un GAM, jo que us han dit, un grup d'ajuda mútua, que és que ens trobem, un cop, nosaltres ho fem un cop al mes, ells eh, ho fan un cop a les setmanes, nosaltres un cop al mes, només som familiars, i mm, no hi ha, la característica que deien ells important, no hi ha un terapeuta, és a dir, tots som familiars, d'igual a igual, és horitzontal, i serveix per, per parlar, en el cas nostre, de la nostra vivència les nostres emocions el nostre estat d'ànim amb la intenció de millorar la nostra salut per poder cuidar més bé a les persones que podem tenir a casa perquè si nosaltres estem bé ells també estan bé què més coses fem? formem part de la comissió de salut mental i del grup motor que abans hem de dir que de la comissió de salut mental va sortir un grup més petit de quatre cinc entitats que són les que vam fer aquest projecte de Stop Estigma eh, i ens diem Grup Motor, el Grup Motor com aquell que ha dinamitzat diguem aquesta entitat, no? doncs es fa en forma part tant de la Comissió de Segure Mundial com d'aquest grup i per tant col·labora amb totes les activitats que es fan allà. Estem fent una activitat que és important i que me... em sembla que encara tenim una, una exposició posada, estem fent un, un tema de parelles artístiques, que aquí tenim un artista que col·labora amb nosaltres, el Gustau, que si vol ho pot explicar ell. Ara t'he fet tren-ho un... per res. No, no vols explicar-ho? Vale. Doncs és un artista que s'hi dedica eh? a aquest tema professional, bueno o no, alguns viuen els altres no, i un artista amateur que, que té un trastorn mental. S'ajunten i formem una parella, ell també forma part de les parelles sí, artístiques, eh sí que sí? Sí, jo també. I tu també. S'ajunten i fan una obra d'art. Fins ara les obres d'arts que feien bàsicament eren pintura i fotografia. Però hem anat treballant perquè consideràvem que les arts són més àmplies i aquest any hem, Ceràmica. hem aconseguit... Ceràmica també, sí, perdona. Hem aconseguit també que s'ha fas... fet un trio, més que una parella, que ha fet música. I també una parella, crec que aquesta era parella, que ha fet poesia. És a dir, que anem ampliant, hem aconseguit fer 23 parelles i aquestes exposicions les tenim les vam fer a Berga, a Gironella i a Porreig, a les tres biblioteques comarcals. En Després, aquesta... es moltes... això va iniciar-se a Osona i es fan en moltes comarques, nosaltres ho fem cada dos anys, ho fem cada dos anys eh? hi ha comarques d'Osona, per exemple, ho fa cada any, nosaltres fem cada dos anys, i llavors el que fem és que aquesta exposició, la, la posarem també en algun lloc d'aquí de Berga, i després farà una, una, una exposició col·lectiva de totes les comarques de Catalunya que han fet obres d'art. I aquí a Berga, i a molts llocs, el que fem després és un sopar i una subhasta en el qual és benvingut tothom, aquest sopar i aquesta subhasta d'aquestes obres d'art. Creiem que és una experiència molt enriquidora i les persones que hi participen, o podríem dir elles millor que jo, doncs què significa el contacte d'una persona que no ha patit cap problema de salut mental, amb un altre que sí que el té i aquesta experiència doncs crec que és molt enriquidora, eh, que, que va funcionant. Què més fem es fam? Doncs també estem fent una... diu eh, psicoeducatiu, vol dir una formació per a les famílies, puja un psicòleg que ja és el tercer any que ens fa formació, que ens agrada molt com ho fa i ens explica com fer per poder estar més bé nosaltres. Eh? La... Eh? Bueno, no, nosaltres fem a nivell privat, o sigui, ho paguem amb fondos d'Espam, perquè no hem entrat. En el... Ens agrada més... El de... No és que ens agradi. El de primera persona és Claude Ren. Sí, però que... nosaltres no, no entrem aquí. O sigui, com que ens va bé a una hora determinada, un dia determinat, doncs paguem amb aquest senyor que ve a l'hora que a nosaltres ens va bé, i a més a més ens agrada molt, i el que fem és això. O sigui, és formació per trobar-nos les famílies bé i poder afrontar la vida. Eh? a vegades és prou, és, prou és prou difícil sí. I què més coses fem? No, que no vol no dir res però bueno, bàsicament sí també fem assessorament i acompanyament a les famílies quan un té un problema i ens truca doncs nosaltres intentem mediar per exemple entre el salut mental, el que és el CESMA, elCEma salut mental i, i la persona que té el problema, buscar solucions. La setmana que ben sentrevistem amb la coordinadora per exemple de la salut mental, de l'Hospital de Kineberga de Salut Mental per mirar de de parlar d'alguns temes que, que estan pues, una mica així eh? i ens comuniquen les famílies i nosaltres anem a parlar amb ella i intentem millorar-lo. Per tant, és una associació d'ajuda. Una cosa que ha dit la Montse m'ha fet pensar que els objectius d'aquestes xerrades, m'he descuidat un, bueno, no m'he descuidat un, ho he dit però no ho he dit com ampliar la base. Ampliar la base com fa Esquerra Republicana. Tu eh? no vol ampliar la base? Doncs nosaltres volem ampliar la base de les altres associacions. <ríe> volem tenir més gent. Eh? Llavors us parlo una mica de FATRAC. Una mica. FATRAC és una associació que té la seu a Barcelona, que té dos anys d'assistència. Així com es fa amb T, l'altre dia ho pensava i no sé ben bé quina... Així com la Montse vos ha explicat de conya això, quan es va fer, jo crec, aquesta em sembla que es va fundar en el 2005, per tant té, té força anys, aquesta de FATRAC no, fa dos anys més. Aquí tenim uns 40 socis, i sabeu quants tenim aquí? En dos anys? 150 En dos anys. Per què? Ara ah, us ho explico. La salut mental, és, us ho ha dit l'Èvely, és un espectre molt ampli de persones que tenen característiques molt diferents. I algunes famílies s'han trobat amb que tenen unes característiques de persones amb un trastorn mental que tenen problemes conductuals de conducta, severes, eh? conductuals severes, i no troben solució a la seva problemàtica amb les institucions i amb el que actualment existeix per a la salut mental. És un col·lectiu petit, eh? Tot i que tenim 150 socis, això és degut a la desesperació de les famílies, no que el col·lectiu sigui ampli. Perquè el col·lectiu de salut mental, en, en, en realitat, quan parlem de salut mental, que allò que pensàvem en bojos, i a vegades pensem en violència, i a vegades pensem en totes no, aquestes coses, és un estigma. Basta, jo entè deus, en paia, et trobes de totaia. Seu xumbada molt mal, està fatal, T'enteras que és un arquitecte de Barcelona, boníssim, i està ja interessat. Un arquitecte, sí, clar. Existíssim. És que la, la salut mental... No és científic, està ja ingressat per esquizofènica, eh? Sí. És global, no és un que és mecànic, apa, que és, que mecànica i no té esquizofènica. No, és global. Sí, és global, o sigui, la malaltia mental no respecta, no mira què ets ni on vius ni què fas. De fet, no fa, no fa ni un any que va sortir als mitjans de comunicació una associació que es diu ISMA, Institut, salut de, la Men... Institut de Salut Mental de l'Abogacía. Són un col·lectiu d'abogats amb trastorn mental que han tingut la valentia de sortir a, públicament a dir que tenen un problema de salut mental. I jo el dia que els vaig veure per la tele vaig agafar de seguida el nom, vaig postar a Google i ens vam posar en contacte, res, al cap de perquè això ens ve perfecte a les persones que tenen un trastor de salut mental, qui els defensarà millor té un abogat que sap què és això. I ara estem, mira, ahir mateix vam tenir una reunió amb ells, estem en contacte estret perquè és perfecte això. I el que necessitem és que, aquí passes com a Estats Units i per allà hi ha aquests païs surten avançats en algunes coses, eh? que surten a la tele els famosos i diuen jo tinc esquizofrènia i es queden tan amples i no passa res. Albert va fer una campanya fa uns anys que ja es busca famós per... i no van No em van sortir, no em sortir un que és el Matthew 3 sí. que el vam tenir aquí el dia de la l'assalto mental, el dia mundial de la Salut mental, i que tornarem a tenir amb una cosa que us explicaré que fem des de, també des de, de Grupo Horizó. Us explicaràs tu, eh, la formació que fem. Us explicarà, vindrà una altra vegada. No va sortir més que ell, no van poder fer la campanya perquè, clar, que sortiu un dient, jo tinc un problema de la salut mental i nosaltres ho escriuen, diran, pues, pues, val, val que... como que no, eh? como que no, podemos hacerlo. Vale, doncs, aquest col·lectiu de FATRAC, els familiars d'aquest col·lectiu de FATRAC, són, si nosaltres col·loquéssim la salut mental en calaixos per endreçar-la, tindríem calaixos, no sé, d'esquizofrènia, de no, sé de no sé què més, de diferents eh, trastorns mentals, i tindríem un calaix, que és el nostre, que tenim de tot, eh, perquè diagnòstics tenim de tot, però el, la característica que ens uneix és trastorns de conducta, greus, greus, trastorns de conducta greus que poden ser des de robatoris, hasta agressivitat amb la família o fora de la família, hasta... Bueno, trastorns això... alimentaris, trastorns del cel... No, no, en Afatrac no. no? En Afatrac el que ens uneix, jo l'estic explicant en Afatrac, vale, vale. és el trastorn de conducta. Sí, sí, sí. Ens uneix això, el trastorn de conducta només. Que en alguns casos tenim diagnosticat algun trastorn mental, però que no és igual, que hi una varietat impressionants. Per tant, ens uneix més la sintomatologia que el diagnòstic. I ens ven constituir en associació per fer el mateix que fan totes les associacions. Ajudar-nos mútuament, també tenim un gam ja establert, és a dir, que ja ens trobem, les famílies es troben a Barcelona, perquè és l'àmbit de Barcelona, i de fet aquí l'única persona que conec fins ara soc jo, i per això ho faig com de delegació, eh? soc jo l'única que, que sóc associada, i intentem, ben fer una cosa molt important, que és al Parlament de Catalunya, perquè vam conèixer. van anar un dia unes mares desesperades al Parlament de Catalunya a escoltar una xerrada que que feien allà de salut mental. I quan sortien, deien, és que ens hem de fer, hem de fer una associació perquè no ens escolta ningú perquè tenim una problemàtica". I una persona que estava escoltant i els diu, "Escolta, eh, fer una associació per aquest tema". I aquelles diuen, i tu quiets". Dio, "Jo sóc una diputada". Diu, "Ah, pues què bé! Dio, "Jo si voleu, us ajudo. Una senyora que es diu "Mare de casa mitjana", que mi m'ha fet creure en alguns polítics, eh? perquè és una persona implicadíssima. A partir d'aquell moment, ella ens va ajudar a fer l'associació i ens va portar al Parlament de Catalunya perquè expliquéssim la nostra problemàtica a la Comissió de Sanitat. La tenim penjada a la nostra web, si a algú li interessa pot veure la compareixença que vam fer en la qual tots els grups polítics, tots, van quedar al·lucinats del que explicàvem i ens van dir que tiguéssim endavant a partir d'aquí hem fet una resolució, hem fet una sèrie de demandes a totes les conselleries implicades, perquè aquest tema no implica només a la sanitat, implica sanitat, treball, família, justícia, etc etc, perquè tenim problemes a la justícia, evidentment, aquesta gent que no posa problemes conductuals. A partir d'aquella comparecència hi ha un abans i un després, perquè ara s'ha creat un pla específic per tractar els nostres problemes, els problemes de les nostres famílies, perquè és tan greu que no, que no hi ha ningú que sàpiga com fer això. I ara estem preparant, ahir vam fer un dinar de treball amb la casa mitjana, que ara és, va deixar l'acta de diputada per posar-se al davant d'un programa per tractar aquestes persones. És a dir, que va dir, no, no, a mi no, Teresa no és la política, és treballar per la gent. Doncs va deixar l'acta de diputada i s'ha posat a ser la directora d'aquest pla que va crear la Generalitat d'atenció integral a les persones amb un problema conductual greu. I va venir també el doctor Blanc, que és un psiquiatra, que ara és el director del Pla Director, valga la redundància, de Salut Mental de Catalunya. Vam fer un dinar de treball per, per intentar veure de quines maneres podem solucionar aquesta problemàtica tan severa que no és generalitzada de Salut Mental. Això vull que quedi molt clar, eh? perquè quan parlem de Salut Mental no parlem de violència, ni parlem de robatoris, ni parlem de tot això. Això és un calaixet petit dintre de la Salut Mental que normalment té acompanyat d'edicions, eh? perquè la Salut Mental per si sí sola no explica la violència, però si hi ha algun altre factor de risc associat com pot ser el consum, doncs sí que es pot explicar. I és un sector molt petitet, però que és molt dur per les famílies i per ells mateixos viure aquesta situació, però estem esperançats perquè hem aconseguit això, un pla específic i persones que s'hi dediquen. Molt. Jo calo ja! <bluen> <fixen> He agafat el motor, no? Bueno, clar, és que, mira, fin, ala, va, i... Va, vale, avui jo us parlaré de Gruporitzó, que, bueno, és una fundació que va començar als anys 80 eh, agafant a persones que estaven soles a casa, que no sortien, no?, i fent activitats eh, lúdiques i d'oci, no?, tipo mm -hmm. colònies... Sí, fent sí. colònies, sortires, mm -hmm. casals d'aquests d'estiu... Llavors, actualment, una mica ha anat en direcció del que necessitàvem una mica a la comarca i generalment les persones que atén són persones amb trastorn mental. No tots, hi ha persones que tenen algun altre tipus de discapacitat, però la, gran major, part, la major part són amb trastorn mental. Llavors, eh, bueno, a veure, tenim la part dels treballadors, que són persones que tenen alguna discapacitat, i tenim la part dels voluntaris, molts d'ells... Eh, són voluntaris terapèutics que venen derivats del centre de salut mental i venen amb nosaltres doncs, per adquirir una mica hàbits laborals, per establir relacions socials. Vale? I bueno, en general una mica és, és l'objectiu que tenim, no? que ells eh, es relacionin, que sortim de casa, que facin coses que vegin que són capaços no? de de fer coses. Llavors, dins de les, les activitats que fem, tenim la recollida de la roba, que és per la que som més coneguts, segons crec. Uh, rec... <ríe> <No>? <ríe> Recollim la roba dels contenidors o de la gent que ve i ens la porta i la venem a la botiga que tenim a la plaça Europa. Uh, també hi ha camions que portem per reciclar o per roba del tercer món. Després bueno, també ens porten articles i de la llar i eh, ara estem fent la recollida de voluminosos dels pobles del Berguedà, que també la fan els nostres nois, no? Menys la de verga, deixa-ho clar menys, això. Menys verga, que verga no Que no la reculler, però no és culpa nostra. <laughs> Llavors, amb, per exemple, amb els mobles que recollim, eh, tenim un taller de restauració que el fa una de les nostres treballadores, que té una discapacitat física en aquest cas, i la fa per les persones que venen del centre de dia i són ells els que restauren els mobles i li fan els, els arreglos, les feines, les Bueno, per fer-los més bonics, donar-lis un, una un altra feines o sí, treballs, sí. vaja. O sigui que si sí, us clar. interessa alguna vegada algun moble d'aquests, doncs allà han tenit sí. ells. Encara ho feu a la sí. sí, sí. Però la nau, com ho fèieu? Sí. Ara ho a l'altra nau, com? Sí. sí. Ja ho tenim voltat sí, sí. allà. Sí. sí, sí, és una feina que sí, els agrada moltíssim. Si el els dimecres, sí. Les agrada moltíssim als nostres bons bueno, amics, no sé com diria, a la gent que ve, els i nosaltres pues, triem uns mobles macos que de moment no hem trobat gaire sortida però mirarem per donar-se. Perquè clar, quan restaures un moble és més car i la gent pensa que és al revés, com que és restaurat és barat però barato, has dedicat hores allà. Bé, ja... Sí, claro, yo creo que una mica lo que passa és que la gent està acostumada potser, a potser venir a la nostra botiga per trobar coses econòmiques, però hi ha coses que estan molt bé, o sigui, hi ha mobles i hi ha els mobles restaurats, o sigui, ha... que són cars, que són de, bon... de bona matèria, no? I llavors, rah, jo crec que ens falta una mica donant la difusió de que tenem aquest tipus d'articles també que són de qualitat i que són bons, no? I també sobretot per les persones que els fan, perquè fan una feina, ho fan molt bé, no? O sigui, que bonics dóneu un bon dia per allà, per Grupo veureu quines coses han fet, eh? Els sí, mobles sí. que estan allà al Puy... De moment no. no, de no de de moment estem... de els, els arreglats a la, Europa. Arreglats a la plaça a la Europa. Europa, però sí, sí. amb ja el futur segurament ja ho anireu veient perquè estem en un procés de canvis, ja ho explicarà ella, no estan allà, però de moment estan allà. Sí, o sigui, ara estem, de... estem fent un trasllat de nau, per cert, si voleu anar avui... Ajudar-nos, perquè hem hagut de cuidar, explica'ls, una nau de 1.800 metres quadrats a una altra d'uns 700... 700. Sí. Sí, I sí. de 30 anys de merda, per dir d'alguna manera, acumulada. O sigui, que si voleu venir, els tenim allà, eh? Havia d'haver vingut més gent a explicar, i em veurà d'explicar ja tantes coses, però estan allà. I tenim mobles, que és això, que no tenim espai a l'altra nau i està molt bé i estem aquesta setmana intentant nos vendre per a baix cost. A però ventem si... preus, o sigui que si necessiteu mobles, veniu al polígon. <laughs> de veritat. Sí. Un els reformats i la de a la plaça ja, Europa. Ara, oh, de... oh, oh. La vocació, polígon. A ver, deixem clar això, els reformats els tenim a la plaça d'Europa, els que estan aquests d'una segona marca, que són cars. Bueno, són cars, clar. Bueno, cars. No, no són cars, perquè què realment valen? són més econòmics. No, no valen? Clar, clar, que valen. Depen Però ja jo... en el sentit de que són més cars que aquests altres que venem a partir sí. de cinc euros, volia en dir això, I aquests estan sí, sí. al polígon, a la nau, que hem de treure tot el que hi havia, el polígon industrial, el 99. Ah, davant de les ambulàncies. Sí, exacte. Número 99. Eh? Sí, bueno, 99. Sí, bueno, un número 99. Sí, sí. Doncs pues això, llavors estem fent el trasllat a l'altra nau que la idea una mica és que una part d'aquesta nau la dediquem no, a exposar els mòbles que són de més bona qualitat i fer el taller de restauració i tot això. I potser el futur també la roba que tenim, tenim roba molt bona també, o sigui, tenim dos tipus de roba, una que, que no és de gran qualitat perquè són d'aquestes marques, bé, bueno, eh, no cal dir nous, o sí, zaras eh, i companyies... Aquí pugui el que vulgui, i Primark i aquestes que exploten, els treballadors que fan... Eh? Vale. I tenim altres molt bones, del cot ingles, i eh? Sí, tenim, mira, tenim uns abrics que no us ho podeu imaginar, igual els ha posat una vegada del cort inglès d'aquests que s'hi va sellat valen 500 euros, i nosaltres els estem venent a 15, no cosa així, eh? I una idea que tenim al cap, però tenim moltes idees que ja volem què, seria igual separar un tipus de roba molt barata tirada, dos, tres euros, i l'altra que és una mica més bona, doncs i la igual també si podem al llar de nau. Tenim plans, eh, que sí, Egalit? <risos> tenim qualsevol problema, no m'ho mull. Llavors, una altra de les línees que fem són les figures eh, de la bueno, fusta, de marqueteria de la Patum, sobretot. ¿vale? Ara estem fent també, van fer figures dels Elois i la Fia Falla, però bueno, principalment, no sé si ho coneixeu, però bueno, ara tenim a la plaça de Sant Pere la botiga de la Manela, en seu honor, i és on se venen les, les, les figures que fan els nois que també treballen, n'hi ha que són treballadors, n'hi han que són voluntaris, ni han d'altres que són voluntaris també i no tenen un trastorn de són jubilats o, bueno, volen venir... Sí, així com de... jo, que estic jubilada Exacte. i estic allà passant el rato, saps? Exacte, llavors totes les figures que fan les fan de forma artesanal, la mà, i estan pintades per ells i també, jo crec que ho fan de puta mare, o sigui, bueno, no menys, aquesta sí, sí que la coneixeu, no? Sí. La botiga de la Manela. Sí. Ah, I les figures que es fan, que fan molts anys que es fan. Porten feina les figures d'aquestes, porten feina. S Està fet eh? a mà i són totes diferents i, la, bueno. la talla primer la talla que es fa per, per ordinador, eh? aquesta, la talla que es fa per ordinadors, sí, sí, sí, després pintar, o què és, o és la base i d'aquí enadona els colors, que és això, és la forma, la figura. Sí, sí. Ah. Sí, Abans com a novetat, aquest any han fet un passebre. Sí senyora. Sí, sí. Tenim alguns dissenyadors de vega que col·laboren amb nosaltres, i en aquest cas el Teti, el, el, Sergi... el, de la Patú. Sergi... el Sergi Montaner. Exactament, ara em sortia el nom, el Teti. Ens col·labora molt i ens va fer les totes les figures de, dels Eloïs, o sigui la, el disseny d'aquell ruc, que no sé si el coneixieu, però si no veniu a veure, que és molt maco també. Eh? Vam fer articles, vam fer paraigües, Tengurus, protectors de motxilles, protector de mòbils, posavasos, eh, vanus, dels Salois. Que és una festa que jo crec que a Berga no sabem el que tenim. És una festa molt xula i molt diferent de tots les altres. Nosaltres volem donar-li una mica i volem fer a la botiga promocionar les festes no només de Berga sinó de la comarca. Vem començar pel Salois, després a la, per Nadal vam dir, doncs pues fem el que farem. I vam fer un pessebre amb les figures de la Patum. Tenim la geganta i el gegant que són Sant Josep i la Mare de Déu, un nen Jesús, els nans nous que sembla que són, són els, els, pa, els reis, tenim el ple que és el que gané, bueno vam fer unes quantes figures i vam fer un pessebre, que a la botiga i la gent ens va, va comprar les figures pel pessebre, un pessebre per Tomaida, o sigui que... en fin, Eh... Sí. La formació. Potser, també, no? Acata, llavors, per un altre àmbit, també tenint en compte això l'estopestigma Berguedà, vam demanar bueno, una... dels programes que fer obertament destinar programes per quatre àmbits. Un són els treballadors, ai, els empresaris,. l'altre són els periods, les escoles i la sanitat. Llavors des de la comissió van agafar dos d'aquests tipus de projectes. Un és destinat als empresaris, que el porta al Consell Comarcal, no? bueno, ho porta tota la comissió, però el dirigeix al Consell Comarcal, i nosaltres, com a grup Puritzó, també, juntament amb tots, vam agafar el de Periodistes, que el vam començar al febrer. No? Sí. Llavors, ens trobem més o menys una vegada al mes i fem activitats conjuntament amb Activament, per donar a conèixer la problemàtica i per treballar sobre l'estigma que es donen els mitjans de comunicació, no? perquè creiem que ells són la veu una mica del que pensa o el que opina després de la societat, perquè és el que ens mengem. Llavors creiem que treballant amb ells i fent que les notícies que es parlen sobre salut mental deixin de ser sempre negatives i relacionades amb violència o relacionades amb, amb qui no tenen capacitat, canviar-les en tots ens podem veure afectats, en què podem demanar ajuda, no? I en què les persones amb un trastorn mental poden ser igual que, que tu i que qualsevol altra vull dir. Llavors, eh, bueno, ara estem a això, treballant amb ells, però portem dues sessions, sembla que anem bé, no?, de moment. Nosaltres no, no, no, no, no, no. som les profes, sembla que ho fem genial, ells no sé diran, però no, no, no, no. Doncs això ara... ah, si voleu venir, és per periodistes, però no, no tenen persones... Per a... Tenim la ràdio, és que mira... Sí, doncs. sí, sí, sí, sí, sí, sí, és que ara us dir. Ara us ho anava a, a, a dir. intentar contactar avadí. per vosaltres a través del Facebook. I, per, i no, no us va arribar cap informació de... les xèries socials podrem fer-ho, el tenim. Tenim Facebook? Mira, saps que Quan vam plantejar el projecte, perquè això va ser una subvencions que donava obertament i nosaltres vam fer un projecte, i ens van aconseguir els diners per fer-ho i vam pensar en quins mitjans de comunicació hi havia a la comarca, i vam pensar en vosaltres, i en el peso negre i en tots els mitjans que coneixem. Però no va ser possible, eh? Parli no en menys. Almenys jo quan el vaig venir a fixar a les deixades, almenys la primera ja havia passat. Però no se'n pot anar a no, la segona o la passada? Sí, després l'Eva els va posar en contacte amb vosaltres sí, per a mi perquè li havíeu, arribat, li havíeu fet així, i elles ho van tornar Vale, no, no i sí. vale, ja. ja, jo no sabia res que sabia, això servia. Sí, sí, sí, sí, va, no sí. Són set sessions, eh? O sigui que encara sou a temps de venir. Jo, jo ja. el reconeixement darrere és el set. Ah, ara, ara. acabem, acabem <laughs> això, acabem aquest tema vale. perquè és interessant si volen venir sí. ells, Si, si espero, voleu temps, venir, bueno, si teniu el correu de l'EVA podeu enviar-li i us envio la inscripció més que res per tenir el, el nom proper telègic, dia, El proper dia? El pròxim dia és el 16 d'abril i ho fem com se diu el lloc aquí? A la CEP. A la CEP. És que, a veure, eh, som Uf, molt selectes... Uf. Espereu, espereu que us explico. <ríe> volem anar a la CEP per ficar-nos a casa la... seva. Diria que s'ha fer per si no es pot cair, Igual ens fa mal a tots plegats, però nosaltres anem allà i us explico el per què. És que volem anar a casa seva, perquè volem treballar amb els empresaris, perquè contractin gent que tingui un trastorn mental. I com que tenim l'altre projecte, que és gent precisament dirigit als empresaris, és formació per empresaris, doncs ja hem volgut anar allà i dir, ens deixeu les instal·lacions, no ens els deixaven eh, però al final com que tenim socis dintre del que és el patronat de la Fundació de Grupo Ritó tenim empresaris, i els empresaris tenen dret a tenir una sèrie de sessions, o hores, o no sé què, i ens van cedir les hores, i ara les anirem... Les sí, primeres sí. les vam fer al centre, el al caçal... Casà... El trobament o la delgació Espera de un, de casà... un segon, espera un segon, les primeres les vam fer a la plaça de Sant Joan, al casal cívic, i ara les farem a la CEP per ficar-nos a casa seva, eh, fer un cavalló de troia, vale? I la delgació de Cana Fenerès va fer una amb el decatron. Vale, doncs. eh? No es faci por, els empresaris, que no, jo crec que no s'han negat. Sabeu un test, això? La CEP sabeu test, no? Encara que no la freqüento jo tampoc la freqüento. Per jo per, no la CEDES, cada un d'aig. És, no és, no és. No és. No el que vam llenar, per allà, per allà. La, no, no. no, no, no. la llàstima, mira, la llàstima és que, us explico una cosa, el grup horitzó normalment no té un duro, o sigui, nosaltres busquem, justament, perquè això és interessant, lo que us explico, eh? Nosaltres som una empresa, per dir-ho així, som una mm. una, fundació. una fundació, som una fundació... Espera, jo vull que us porti un si no m'escolta, per tant no parlo. La senyoreta està parlant. No, perquè és molt interessant el que us explicaré. Nosaltres al Grupo Ritzó som una fundació, estem oblidant les paraules, veus? Som una fundació que... No som ni centre especial de treball ni empresa d'inserció i per tant no ens paga la Generalitat, no ens dona cap mena d'ajut i tenim persones amb discapacitat i competim amb l'empresa ordinària. És a dir, som una empresa que no som empresa, amb treballadors amb discapacitat competim amb l'empresa ordinària. I ara, justament estem fent, suposo que a la tele igual ho heu vist, que sortíem dient que volem ser un CET, un centre especial de treball perquè si fóssim un centre especial de treball, la Generalitat ens donaria, el 50% de la nòmina de cada treballador la pagaria la Generalitat. I així no, si és el que nosaltres. Estem intentant recabar apoyos eh, de totes les forces polítiques del Consell Comarcal, de, de l'Ajuntament, perquè quan anem a portar aquest projecte que està redactant aquesta senyora, que, que és una joia que hem trobat al grup Horitzó, doncs quan portem aquest projecte a la Generalitat, estigui tan ben fet, perquè nosaltres li volem dir a la Generalitat, a la comarca hi ha un problema. Hi ha un problema. El fonamental. Fonamental. I el grup Oritzó té la solució, perquè ja estem funcionant sense res, res subvenció. Estem anant a una escola, eh? l'Eva i jo, l'Eva la coneixeu, l'Eva és la que substitueix la Manela el grup Horitzó. Estem anant a Guadalajara no a, menys, a fer una formació d'empresaris socials. O sigui, serem empresàries socials a partir d'ara. Llavors, amb aquesta formació, els formadors ens diuen que si el grup horitzó està funcionant sense subvenció, la que toca per ser un centre especial de treball, si la tinguéssim, és que podríem doblar el número de treballadors que tenim. En aquest moment tenim 8, podríem tenir com a mínim 15 o 16. Per tant, aquest treball és el primer que ens interessa fer per poder accedir a aquests ajuts que ens donaríem per ser centre especial de treball. Això és important, que se sàpiga, que es conegui la població, perquè en aquesta comarca hi ha un altre centre especial de treball, que sí que rep aquestes ajudes. I hi ha una empresa d'inserció, que ara us parlaré d'ella, que també rep ajudes. Però grup Horitzó no, i ens diem fundació privada, i quan veiem això ens fa... Més, Però no, hi ha fundacions privades que estem fent un treball i un servei públic, ja, és el que et eh? Jo ja vull dir una cosa, mm. que um, el sentit del de grup Horitzó des dels seus inicis, va ser crear un centre especial de treball. Sí senyora, però no es l'ha donat. Sí. O sigui, és la idea, no vull perquè la gent ho sàpiga, des dels seus inicis, des que ho fundar fa, no sé, 30, 37 anys. 30, 30, 80, 80. Però quins requisits es necessita. Ahi està, ahi està. Més, la més, la més la que requisits és que la Generalitat va arribar el moment que va tancar l'aixeta, va dir, no es donen més centres especials. I com que aquí tenim un, és que nosaltres tenim un petit... aquí hi ha un, que és el Coloma. El és un centre especial però per persones amb discapacitat intel·lectual, no té res que veure, això a vegades la gent et diu, però si ja n'hi ha un, perquè en volem ser un... jo teniu No, és per persones amb discapacitat intel·lectual, lo nostre és per persones amb trastorn mental, que no és el mateix, són coses diferents. El taller Poumen és taller ocupacional. També té un taller ocupacional, o sigui té centre especial de treball i taller ocupacional però lo ideal es ser, ser algo, és a dir, que la Generalitat tingui l'obligació de donar-te un número perquè clar, tenim persones que tenen, algunes tenen una discapacitat. Era afrontadora de lupuritzó a Sanamunya, no? Sí, la Maria Gràcia que sí, sí, sí, sí, va, tenir, va fer una gran obra, perquè no ens imaginem les persones que tenim treballant allà on estarien si no fos un grupuritzó, perquè els empresaris de l'empresa ordinària, de moment no els volen. A més si quan acabem de fer la formació la fem també que tots els empresaris del Berguedà comencen a contractar gent amb trastorn mental. Clar, moltes vegades també el problema que es troben és que si no tenen feina els recursos econòmics que tenen aquestes persones també són més limitats, no? I llavors això és un, és un agreujament al seu problema. I moltes persones que venen allà voluntàries, clar, o sigui, es troben en un complet risc d'exclusió social per la malaltia, per les dificultats que li comporta la malaltia, per les dificultats econòmiques i clar, venen allà, estan una mica lluitant pel que és la part més social, però si no tenen recursos econòmics, a vegades també sortir d'on estan és una mica difícil. No? Hi ha molts que no poden sortir, a agafar l'autobús i anar un dia a Barcelona, per exemple, perquè no tenen per pagar se l'autobús, on hi ha molts que també els hi costa arribar a final de mes per menjar. I tot això és perquè no tenen feina. Si el Grup pogués oferir llocs de treball amb aquestes persones, doncs... Pues, els que tenim voluntaris estarien treballant i cobrant sí, la, una nòmina. Si sí, obliga a contractar persones amb discapacitat... Si no, però si, si fóssim un centre... Sí, però si tenien sí. un mínim x persona l'huria de obliguen. un tres un quatre... Dos per cent obliguen, a les empreses de més obliga, de 50. No sí, les empreses ordinàries tenen l'obligació de contractar un 2% a partir de 50 treballadors, però nosaltres parlem... Dos per cent, exacte. i contracta d'imatge per que No, però a més, a més el treballador que contracta no és un treballador que tingui un trastorn mental, us ho he dit bueno, abans. No Serà abans ah, un que tingui no, no. una discapacitat no, no, no, no. física o, o, o intel·lectual inclus, sí. eh? Sí, que són sí, més dòcils. És per imatge, no? Que, que no plaat, que... per tant, la sanitat continua sent la, la germana pobre, eh, de, Però nosaltres a parlar de l'empresa d'aquesta diríem. Nosaltres estem parlant d'un centre especial de treball que ja d'entrada ve amb una dotació del 50% de les nòmines i una unitat d'apollo, que la unitat d'apollo és important perquè aquestes persones necessiten. No mateix que per tractar una càmera necessites un metge que sigui... com es diuen? Traumatòleg. Traumatòleg. Traumatòleg, gràcies. Les persones que tenen un problema de salut mental necessiten psiquiatres, psicòlegs. I aquest centre especial de treball tens l'opció de demanar una unitat d'apollo, que seria un psicòleg, un psiquiatre, etcètera. Tot això està arribant a través de l'activament a la Barcelona, ja ho sé ja, ja ja. Bueno, seguim, si no teniu més preguntes acabem amb l'empresa d'inserció perquè s'ho hem donat una païssa que... <ríe> no, no, és l'antidàctica <ríe> això que estem fent, perquè clar, quantes <ríe> hores portem aquí? <ríe> una bueno, i Però sí, ho fem a Mè, eh? <ríe> Ho fem a Mè, l'Èvely i el Josep, eh? Sí. L'últim. A la comarca del Berguedà existeix una cosa que se'n diu una empresa d'inserció que no coneixem més que el gerent, cinc treballadors i quatre més d'aquí d'asfam i de... no en coneix ningú. O sigui, fa uns iogurts boníssims, eh, tothom compra la fageda, perquè diuen, nosaltres comprem, col·laborem amb el tercer sector i comprem iogurts la fageda. Sí, però al Berguedà hem de comprar delícies del Berguedà, res de fageda, res de fageda, perquè som el mateix. Aquesta empresa és una empresa d'inserció que se diferencien el centre especial de treball només amb una cosa, els treballadors d'aquesta empresa, també tenen ajuts perquè tenen discapacitat, eh, al cap de dos anys i vuit mesos eh, han de deixar aquesta empresa per anar a l'empresa ordinària, és a dir, és com un trampolí de preparació de treballadors a l'empresa ordinària. Quants anys fa que funciona aquesta pues jo, és que imagínate, que clar, quan no veien el jefe, cinc o sis, i no el coneix ni deu. Sí, és més, és, una és, una més és més si fa, primera cosa té capacitat per fer 15.000 iogurts, no sé si a la setmana està fent 2.500, segona qüestió d'aquests 2.500 deu vendre el Berguedà a 200 i la resta la ven fora del Berguedà, a l'hotel Vela, a l'hotel Majestic a bon preu a bon preu i alguna botiga, perquè ens hem dedicat nosaltres a anar a les botigues demanant aquest iogurt concretament i dient que si no el tenia no comprava el iogurt Ah, sí, en aquest Si voleu comprar yogurts i voleu provar a qualitat, són eh? sí, boníssims, hem portat, hem portat sí. perquè l'empresari que porta sí. això, que és un membre de Fatrack, jo no hauria xerrat tant si hagués vingut, perquè us ho explicat això, és el, el tresorer d'aquesta associació, perquè té un fill amb una problemàtica molt severa, i va deixar la seva empresa, la seva, el seu treball per formar aquesta empresa d'inserció aquí al Berguedà. I va començar a fer-ho amb treballadors de Vall Valldaura. Valldaura? Sí. Estava relacionat amb Valldaura però ara s'està desvinculant perquè no li agrada com funciona el Valldaura i eh? el que fan i eh? va ah, no, no volem saber res de Valldaura, anem cap a una altra banda. Eh? A més els, eh, els que treballaven eren nois que eren bàsicament de Barcelona i per allà, i clar quedar-se aquí al Berguedà era molt complicat i ara últimament els treballadors que té ja són del Berguedà, està implantada en el territori, la llet és de Cal Gris, la marmelada és de d'Urban, um, és a 10 km zero, bon producte, fet al Berguedà, amb treballadors amb una discapacitat, per tant a partir d'aquí el que volem és que també ens feu difusió d'això. Sí, i ens de normals i de Ecològics, grec, amb marmelada, sense marmelada, mm. Um, fan mató també... Bueno, ja veureu la qualitat que té, ara us podreu fer I Jo crec que ho deixem aquí si fem preguntes bé i si no ho deixem ja.